Ірини не було хвилин за п'ять. За цей час Бойко примудрився розтягнути сто грамів в три ковтки. Нарешті вона вийшла, покрутила головою, шукаючи чоловіка, помітила і підійшла до стійки. Коли наблизилася в притул, Максим побачив, як полохкотять її очі. Бойко жодного разу не писав у фокусі плюс про людей, які зустрілися з інопланетянами. Цю ниву благодатно урав Сєво присяжний. Отже, Максим жодного разу не бачив свідків приземлення чи навпаки відльоту марсіан або мешканців інших планет сонячної системи, а значить не міг описати виразу облич цих людей. Але побачивши вираз обличчя Ірини, він одразу збагнув, які можуть бути ці обличчя. Водночас подив, безмежне щастя і сумнів у справжності всього побаченого. Ну, тільки і спромігся вичивати з себе Максив. Га? Ірина ніби не чула. Бойко провів перед її обличчям рукою раз, потім другий клацнув пальцями. Ей, алло, де ти там? А? Ірина нарешті наче прокинулася, ніби вийшла з якогось гіпнотичного трансу. «Такого не буває, Макси». «Чого не буває?» – не зрозумів той. «Такого не буває, щоб за один звичайний вечір стільки всього. Ті клоуни Бім і Бом із їхніми пророслими пляшками. Повний ідіотизм. Потім Артур Комаровський». Сам Артур Коморовський. І нарешті, знаєш, хто там із ними сидить, і з ким я, Ірка, Бойко, в дівоцтві Супруненко, буду в одній студії фотографуватися. Значить, ти вже готова фотографуватися. І просто там контракт підписала. Контракт пізніше, зі мною зв'яжуться, Бойко. Максику, там Алла Пугачова. Німа сцена. Де? Алла Пугачова», – перепитав Бойко. «Там Ірина показала пальцем на кабінетик, із якого щойно вийшла. Вона приїхала в Київ спеціально для переговорів. Про її приїзд не знає ніхто, тим більше журналісти. Проект тримається в секреті. Великий секрет Комаровського. Я буду позувати фотографу в одній студії з Пугачовою». Ми будемо в одному кадрі Максику. Аби якось прийти до тями, Бойка замовив іще сто горілки, цього разу перехиливши одним махом. Значить, так. Промовив він, акуратно поставивши чарку на стійку. Я зараз розплачуся. І пішли звідси. Досить на сьогодні приємних сюрпризів і цікавих знайомств. Максе! Ірина, здавалося, далі лишалася в паралельному світі. Він мені подзвонить. Хто? Артур Комаровський. До жене ще раз подзвонить. Мало не вихопилося в Бойка, та він вчасно стримався. Не хотів сваритися. Макси, я бачила Погачову. А я Леніна в гробу. Ледь не зірвалося з кінчика його язика. Та замість цього Бойко сказав. Взагалі на нас ще сауна чекає. І не тільки сауна. На них розімлілих і розпарених чекало широченне ліжко, про яке Ірина давно мріяла, та навіть якби мала змогу купити його, все одно б не купила. Його ж треба не просто спробувати вмістити в їхній спальні, а й спробувати занести до їхньої квартири. Для цього потрібно зробити спробу заперти таке ліжко, пасажирський ліфт, бо вантажно в їхньому будинку, не передбачено проєктом. Словом, чим так мучитися, краще з такими не заводитися. Коли потім по всьому Ірина притулила голову в чоловіка на плечі, а Максим відсторонено пестив її волосся, дружина промовила. Як думаєш, мені варто міняти роботу? «Для чого?» «Контракт із комаром. Це серйозно». Ірина засовувалася, вмощуючись. «Зручніше. Ти навіть не розумієш, наскільки серйозно. Уявляєш, я в шоу-бізнесі?» «Не уявляю». Чесно зізнався Бойко. «Побачиш, фотосесії, проекти, пропозиції. Мої дівки луснуть від заздрочів». Бач, яка в тебе дружина золота. Просто безцінна, погодився бойко. Щоправда, в контракті все одно напишуть суму. Іра жартома стукнув його кулачком. Касторкати бойку. Не знаю, що там із Комаровським цим у тебе вийде, міркував далі Максим. Але на роботу і, правда, можеш, мабуть, не ходити, незалежно від контракту. Настав головний момент. Момент істини. Бойко напружився, сподіваючись, що розслаблена Ірина цього стану не помітить та не відчує, схоже, надії справджувалися. «Не треба тобі робота», – повторив він. «Хіба в Комаровського в агенції час від часу? Для розваги». «Це ще чому?» «Дружини мільйонерів у всіх країнах світу не працюють, хіба розважаються, позуючи для журналів». Ірина підвелася на лікті, потім сіла. «Хто?» «Дружина мільйонера». Максим Бойко зітхнув. «Пора. Мабуть, день сьогодні такий, день сюрпризів. Я насправді запросив тебе сюди не лише помиритися». Хоча мир між нами для мене, Іро, головне. Його голос звучав урочисто. Я хотів сказати тобі цю новину у відповідній обстановці. Я не знав, що все так співпаде. Ну, що один вечір принесе стільки сюрпризів. Мій сюрприз у порівнянні з пригодами цього вечора справді дрібничка. Ірина мовчала. Вона просто не знала, що говорити, і чи треба щось говорити. Коли я сказав тобі про знайдений скарб, я не жартував. Я справді знайшов скарб, Ірино. Я знайшов мільйон. Нижня щелепа і рибойко, попри її волю, повільно опустилося. Простягши руку, Максим легенько закрив її рота. Тільки відразу... «Прошу тебе про дві речі, кицю. Освітлю останніх подій, про які я навіть згадувати не хочу. Будь розумна. Гаразд?» Ірина, не знаючи, що відповісти, просто кивнула, погоджуючись, дурними тепер точно бути не треба. «По-перше, кицю не розпитуй мене, де я знайшов скарб і за яких обставин. Головне, він є».